stockholm Mottala. Som vi tidigare meddelat har det smärtsamma sorgebudet ingått att drottning Astrid av Belgien omkommit vid en bilolycka i Schweiz. Om den fruktansvärda olyckshändelsen har följande telegram ingått till TT. Vid Merlischachen i närheten av Kussnacht vid Firvarsklettersjön Inträffade på torsdagsmorgonen en fruktansvärd bilolycka, vid vilken drottning Astrid av Belgien dödades och honung Leopold blev skadad. Två automobiler var på väg från Lucern till Kusnacht. I den första av dessa befann sig kungabaret av Belgien samt en chaufför. Av en obekant anledning körde kungabarets bil av vägen och ned i sjön. Drottningen kastades mot ett träd och skadades så svårt i huvudet att hon ögonblickligen avled. Årets mest uppskakande nyhet meddelas det svenska folket av halloman Henrik Dyverman. Men det hände mycket mer år 1935. Italien överfaller Abyssinien och den svenska Abyssinienambulansen bombas. Tysklands återupprustning oroar omvärlden. Nya raslagar gör tyska judar till andra klassens medborgare. Svenska prinsessan Ingrid blir dansk kronprinsessa. Vasaloppet lockar 42 deltagare. Slussen, Västerbron och Göteborgs nya konserthus, invigs. Och vilka är årets jubilarer? Posten och Göta fyller 300 år. Statsminister Per Albin Hansson fyller 50, precis som Svenska turistföreningen. Radiotjänst fyller 10. Och vi firar två 500-årsjubilarer. Uppsala domkyrka och Sveriges riksdag.